A második fejezet, melyben megtalálható a béliek jellemzése, szerző beszámol a nép műveltségéről, a király és udvara hogy befogadják a szerzőt, a benszülöttek félénkek és nyugtalanok. És végül szó lesz a benszülött asszonyokról. Alig értem partot, nagy tömeg vett körül. Azok, akik közelebb álltak, előkelő férfiaknak látszottak. A csodálkozás minden jelével nézegettek, én sem maradtam adós, Bámondom, kellett, mert sohasem láttam még ilyen sajátságos ruhákat és mozdulatokat. A feje mindegyiknek félre volt hajtva, egyiknek jobbra, másiknak balra. Egyik szemük befelé fordult, a másik szemük egyenesen fel az égre. Ruhájuk tele volt mindenféle cifra figurákkal, napok, holdak, csillagok. Másoknál hegedük, fuvolák, hárfák, trombiták, gitárok díszítették a szövetet, meg egyéb instrumentumok, amiket nem is ismernek Európába. Aztán láttam néhány alakot közönséges szolga öltözetben. Ezeknek a kezében volt egy pálca, a pálca végére felfújt hólyag kötve. Úgy nézett ki, mint valami kereplő. A hólyagokban volt néhány száraz szem vagy apró kavics, mint később megtudtam. Ezekkel a hólyagokkal néha a fülére vagy a szájára csaptak azoknak, akik a közelükbe álltak. Ezt a dolgot akkor fel sem foghattam, mit jelent. Úgy látszik, ezek az emberek annyira el vannak foglalva belső elmélkedéssel, hogy sem beszélni nem tudnak, sem meghallgatni nem tudják egymást anélkül, hogy valamely külső érintés halló és beszélő szervük tudtára ne ébreszteni őket. Ennél fogva azok, akik tehetik, tartanak maguknak egy úgynevezett koppantó cselédet eredetiben klimeóne, és soha nem hagyják el a házat nélküle. Ennek a cselédnek aztán az a dolga, hogy mikor két-három vagy több ember összekerül, szépen odakoppantanak annak a szájára, akinek beszélnie kell, és annak vagy azoknak a jobb fülére, akikhez a beszéd szól. Ez a koppantó egyúttal elkíséri gazdáját olyankor is, mikor sétál, és gyakran a szemére koppant. Az emberek itt ugyanis annyira el vannak merülve gondolataikba, hogy minden percben neki mennének valaminek, vagy gödörbe esnének, vagy fellőknék egymást, vagy kipöknék a falat enélkül. Kellett, hogy erről felvilágosítsam az olvasót, mert enélkül éppen úgy nem értené meg azokat a jelenségeket, melyek fogadtatásomat kísérték, mint ahogy én sem értettem akkor. Mikor megindultunk felfelé a lépcsőn, kísérőim többször egészen elfelejtették, mi történt, és hogy itt vagyok. Többször magamra hagytak, míg azután a koppantók nem frissítették fel emlékezetüket. Idegen ruhám és idegen arcom egészen közömbös volt nekik, nem különben a csőcselék kiáltozása is, melyek figyelme szabadabbnak és élénkebbnek látszott. Végre elértük a palotát és beléptünk a fogadószobába. Ott ült a király trónon, két oldalt magasrangú személyek. A trónus előtt állt egy asztal, tele földgömbökkel, korongokkal, fizikai műszerekkel, mindenféle fajtába. Őfelsége észre se vett bennünket, hogy beléptünk, bár ez nem minden zaj nélkül történt, mert az egész udvar odatódult az ajtóhoz. De mint megtudtam, őfelsége akkor mélyen el volt merülve egy probléma vizsgálatába, s legalább egy óráig kellett várakoznunk, míg azt megoldotta. Két oldalt két kis apródát koppantóval. Mikor ezek látták, hogy befejezte a gondolat folyamot, megmozdultak. Az egyik szájára koppantott ő felségének, a másik a jobb fülére. Mire ő felsége úgy riadt föl, mint aki álomból ébred. Rám nézett és kísérőmre, és eszébe jutott, hogy miért állunk itt. Jövetelemről előzőleg értesítették volt. Néhány szót ejtett, mire azonnal mellettem termett egy fiatal legény kezébe koppantóval, és oda a jobb fülemre. Kézzel lábbal jeleztem, hogy nincs szüksége erre a szerszámra, mely eljárás, mint később értesültem róla, ő felsége is az udvar szemébe nagyon leszállította értelmi képességeimet. A király, ahogy kivettem, kérdéseket intézett hozzá. Mindenféle nyelven feleltem neki. Mikor kiderült, hogy sehogy sem értjük meg egymást, rendeletére a palotának egy másik terméve vezettek. Ez az uralkodó mindegyik elődjét felülmúlt az idegenek iránti vendégszeretetben ahol két szolgáltattak mellém, hogy ellássanak. Ebédet hoztak, és négy magasrangú személykiket, úgy emlékszem, a király közelébe láttam, megtisztelt vele, hogy velük étkezhettem. Két fogást hordtak fel, három-három tálon. Az egyik fogás ürücom volt, de szabályos lapu piramisba vágva, három szögletekből, aztán egy romboidalak, marha húsból, végre gömb alakú pudink. A második fogás kacsa volt. Két darab úgy kötve össze, mint egy hegedű, körítésben fuvola és furúja alakú burgonyák huszkáltak. aztán egy hárfa alakú borjú mell. A szolgák kocka, henger, paralelogram és más mértani alakú kenyereket szeltek le nekünk. Még ebédnél ültünk, mikor bátorságot vettem magamnak, és megkérdeztem egyes dolgok nevét az ő nyelvükön koppantóik segélyével. S a nemes urak kegyesen válaszoltak. Nyilván abban a reményben, hogy képességeik és tehetségeik felett való bámulatomat nagyban emelni fogja, ha majd társaloghatunk. Csak hamar magam kértem kenyeret, italt, amire szükségem lehetett. Ebéd után visszavonult a társaság. A király részéről egy úr jelent meg nálam koppantóval. Tintát, tollat, papirost hozott, néhány könyvet is, és jelekkel értésemre adta, hogy nyelveckék dolgába jár. Ő fog engem tanítani. Négy órát ültünk egy helyben, ez idő alatt szép sereg szót írtam le oszlopba oldalt a fordítással. Külön füzetben néhány rövid mondatot. Tanítom ugyanis ilyeneket csinált. Oda szólt egyik szolgámnak, hogy hozzon valamit, vagy forduljon meg, vagy üljön le, sétáljon, álljon, és így tovább. Erre aztán leírtam, hogy mondják ezt az ő nyelvükön. Egy könyvben megmutogatta nekem a nap, hold és csillagok alakjait. Az egyenlítőt, az égőveket, a sarköröket, számos planéta és álló rajstromát. Megadta egy egész sereg hangszer nevét és leírását, és nagy vonásokban a velük való bánásmód művészetének műszavait. Miután a tanító elment, a szavakat fordítással együtt ABC-re Így módon néhány nap alatt már említett jó emlőkező tehetségem képessé tett, hogy nyelvük titkaiba bepillantsak. Azt a szót, amit a repülőszigetnek vagy szigetnek fordítok, eredetibe így hangzik, laputa. Hogy honnan és hogyan származik ez a szó, nem tudom pontosan. Lap a régi avit nyelven magasat jelent. Unut pedig kormányzót, uralkodót. Állítólag szó hasonlással így származhatott az eredeti lapunutból a mai laputa. A magam részéről ezt a levelezést kicsit kényszerítetnek vélem. Egyszer vettem magamnak a bátorságot, s néhány laputabeli tudósnak megjegyeztem, hogy véleményem szerint laputa annyit jelent, mint lap, uted, lap határozóilag annyit tesz, napsugarak tánca a tengeren, és uted annyit tesz szárny. Nem akarok nagy képűsködni, de azt hiszem ez a helyes megoldás. Különben az igazságos olvasóra bízom, ítélje meg. Azok, akikre a király rábízott engem, kijelentették, hogy öltözékem nagyon szegényes. Másnap reggelre szabót rendeltek és mértéket vétettek egy öltözett ruhához. Már ezt az operációt egészen másképp csinálta a laputabeli szabó, mint ahogy Európában megszoktuk. Először is kvadránssal lemérte magasságom, aztán mérce és iránytű segélyével kiszámította testem arányait és körvonalait. Mindezt papíron. Hat nap múlva elhozta a ruhámat. Nagyon rosszul volt szabva, hol bőv volt, hol szűk. Később rájöttek, hogy az algebrai képletekben elvétett egy számot. Vigasztalásomul szolgált, hogy ezek az esetek itt igen gyakoriak, és nem tulajdonítanak ezeknek nagy fontosságot. Míg a ruhám készült, otthon maradtam, és szorgalmasan bővítettem szótáramat. Mikor legközelebb az udvarnál tisztelegtem, a király beszédéből sokat megértettem már. Néhány alázatos szót válaszoltam is. Őfelsége elrendelte, hogy a sziget Északkeleti irányt váltson felé. ez a szárazföldi királyság fővárosa. 90 mérföldnyi távolságról volt szó, amit ötöt fél nap alatt megtettünk. Fogalmam sem volt róla, hogy történik a sziget mozgatása. Másnap reggel 11 órakor a király saját kezüleg udvarának és tisztikarának kísérete mellett három óráig rászott különféle hangszereken egy folytába. Majdnem megsiketültem a lármától, nem is sejtettem, mire jó ez, míg tanítom fel nem világosított. Elmondta, hogy a sziget lakói hozzászoktak a szférák zenéjéhez, mely bizonyos időközökben hallható. Most az udvar is részt vett ebben a hangversenyben. mindenki azon a hangszeren muzsikál, amelyen leginkább jeleskedik. Lagoda felé vezető utunkból ő több város és falu fölött megállította a szigetet, hogy a nép kérvényeit átvegye. E célból erős köteleket bocsátottak le súlyzókkal. Ezekre a kötelekre odalent rákötötték a kérvényeket, mire, mint az iskolás gyerekek papírsárkánya, felrepült a kérvény. Néha bort és élelmiszereket is kaptunk alulról, amit csigákkal húztunk fel. Matematikai ismereteim nagyjából hozzásegítettek, hogy a laputabéliek kifejezését beszédmodorát megértsem. Fogalomkörük tele volt tudományal és zenével. Ez utóbbiakhoz is értettem valamit. Gondolataikat állandóan vonalakban és idomokba fejezik ki. Ha például valamely asszonynak vagy állatnak a szépségét akarják dicsérni, rombuszokban, körökben, parallelogrammokban, elipszisekben és más mértani alakzatokban írják le, vagy zenei műszavakkal. A király konyhájában sereg fizikai műszert és instrumentumot találtam. Ezekkel vagdalják szabályos formákra a húst, amit ő felségének feltállalnak. Házaikat igen rosszul építik, a falak ferdék, a szobákban egyetlen rendes sarkot nem lát az ember. Ez onnan van, hogy a gyakorlati geometriát megvetik, azt mondják közönséges és gépies munka az. Viszont az ő utasításaik, amiket a munkásoknak adnak, olyan elfinomultak és komplikáltak, hogy ezek az egyszerű emberek nem is érthetik meg, és rendesen elhibázzák az építést. Papíron a laputabéliek igen ügyesek, a szabályokat kitűnően értik és kezelik. A közönséges fizikai cselekedetekben életmódban mégis alig láttam nehézkesebb, félszegebb, ügyetlenebb népet. Matematikai és zenei kérdéseken kívül más körben képtelenek mozogni. Igen, rosszul vitatkoznak, szeretnek ellentmondani, ha csak nincs igazuk, ami ritkán történik meg. Képzelőerő, invenció, idegen fogalom náluk. Még csak szavuk sincs ezekre a fogalmakra. Minden gondolatokat a két fent említett tudomány művelésére fordítják. Sokan közülük, főleg azok, akik csillagászattannal foglalkoznak, hisznek az asztrológiába, csillagjárásban is, bár nyíltan restelik ezt bevallani. Amin leginkább csodálkoztam, ezek nagy előszeretettel foglalkoznak napi politikával. Beleszólnak közügyekbe, állami kérdésekbe véleményt mondanak, és a pártnézetek árnyalatairól szenvedélyesen vitatkoznak. Ezt a hajlamot különben számos európai matematikusnál is megfigyeltem. Bár e két tudomány között semmi nemű rokkorságot nem tudok felismerni. Talán úgy képzelik, hogy valamint a legkisebb körnek ugyanannyi foka van, mint a legnagyobbiknak, épp úgy a világszabályozása és forgatása nem kíván több hozzáértést, mint amennyi egy földkömpörgetéséhez kell. Vagy talán az emberi természet egy nagyon közösséges betegségéből származik az ilyesmi, hogy mindig azok a dolgok érdekelnek bennünket leginkább, amihez semmi közünk nincsen, és melyekhez sem képzettségünk, sem tehetségeink nem elegendők. A lapota béliek állandóan nyugtalanságban élnek, lelkük egy pillanatra sebékül meg. Mégis, ami egyre foglalkoztatja érzelmüket, nagyon kevés jelentőséggel bír az emberiség lét érdekében. Állandóan azon regtegnek például, hogy az égitestek állásában valami zavar történhetik, hogy a Föld, amire egyre közeledik a naphoz, végre egészen beleesik majd hogy a napfelszíne fokról-fokra kihül, és megkérgesedik a kilökött láva tömegtől, majd nem világítja többé a világot. Hogy a Föld csak nem összeütközött legutóbb is egy üstökös farkával. Hogy a legközelebbi üstököst, melynek jövetelét 34 éven belül várják, valószínűleg szétmorzsol bennünket. Mert ha perihéliumban bizonyos távolságnyira közeledik a naphoz, amitől számításaik alapján okunk van tartani, Oly hőfokot ér el, mely tízezerszer nagyobb a veresen izzó vas hőfokánál. Naptából van viszont 1 millió és tizennégy mért hosszú csóvát húz maga után, amelybe, ha százezer mért földnyi távolságban a nukleustól vagyis magtól belekerül a föld, azonnal tüzet fog és hamú Hogy a nap naponta lövelve fényét és melegét anélkül, hogy új erőt gyűjtene, végre teljesen kimerül és megsemmisül, amivel együtt jár a föld pusztulása, és mind a ma bolygóké, melyek a naptól kapnak fényt és meleget. A laputa bélieket annyira nyugtalanította és rémitgeti mindez, s más e fajta veszély előérzete, hogy aludni sem mernek békében, s az élet közönséges örömei és szórakozásai nem felettetik velük a félelmeket. Ha reggel valamely ismerőssel találkoznak, első kérdésük, hogy van a nap kedves egészsége? Milyen színben volt, mikor lenyugodott, mikor felkelt, és hogy van-e valami remény, hogy mégse ütközünk össze az üstökössel. Az e fajta beszélgetésekbe úgy belemerülnek, mint a kisfiúk, mikor naív élvezettel és mohon hallgatnak mindenféle szellemekről és kísértetekről szóló történetet, aztán nem mernek lefeküdni a sötétbe. Ennek a szigetnek az asszonyai igen életvidorak. Nagyon megvetik férjeiket, s kiváltkép kedvelik az idegen. Van is ilyen rengeteg. A földről szállnak be. Mindenféle ügyes, bajos dolgokba, városi ügyekbe, üzleti utakon. Ezeket viszont igen megvetik a laputabeli férfiak, mert alacsony értelműnek tartják őket. Az idegenek közül válogatják aztán a hölgyek a A csúnya csak az a dologban, hogy egészen nyíltan és biztonságosan teszik ezt. A férj annyira ellévén merülve elmélkedésekbe a feje bóbjáig, hogy a szeme láttára udvarolhatnak egymásnak az asszony és szeretője. Férjűram csak legyen ellátva papírral, körzővel, s a koppantón ez a varja meg. Az asszonyok és lányok sokat panaszkodnak azon, hogy úgy el vannak zárva ezen a szigeten, pedig gyönyörű vidékez, s ők nagy pompában és bőségben élnek, azt tehetik, ami jól leszik. Ők azonban szeretnének világot látni, csak hogy a király engedélye nélkül nem szabad leszállni ők a szigetről, és ezt az engedélyt nagyon nehéz megszerezni. Számos esetből kitapasztalták a férfiak, hogy a nők, ha egyszer odalent vannak, soha többé nem jönnek vissza a levegőbe. Beszéltek nekem egy magasrangú udvarhölgyről, több gyermek anyjáról, aki a miniszterelnök felesége volt. Gazdag körül rajongott személy, férje bálványa, a legszebb palota úrnője hogy egyszer kiszállott lagodába, a fővárosba, azzal, hogy beteg és szédülései vannak. Elmaradt fél évig. Végre küldöncöt menesztettek, hogy keresse meg, és megtalálták egy sötét és piszkos csárdába rongyok között. A ruháit eladta, és abból tartott el egy vén, otromba, ferdanyaku aki minden nap elverte, és akitől alig tudták azután elszakítani. Nem akarta elhagyni. Férje szerelemmel és gyöngétséggel fogadta, nem tetszem rehányást. Egy hónap múlva valahogy megszökött, égszereivel együtt. Visszament az emberéhez, azóta se hallottak róla. Az olvasó persze azt hiszi, hogy most holmi angol novellát mondtam el neki, és hogy ez nem a távol indiákon túl történt. Kérem az olvasót fontolja meg, hogy az asszonyi szeszély nem függ éghajlattól és nemzettől, és hogy a nők sokkal egyformábbak, mint sem valaha hittük és szomorúan elismertük. Egy hónap múlva elég szépen beszéltem a laputai nyelvet. Tudtam válaszolni a király kérdéseire, ha fogadni kegyes volt. Ő egy cseppet sem volt kíváncsi arra, hogy milyen országból jöttem, és hogy ott milyenek a törvények, milyen a vallás, történelem. Ehelyett a matematikáról való nézeteim érdekelték. Amit magamról beszéltem, az egészen közömbösen hagytam, és megvetően hallgatott. bár a koppattok szorgalmasan működtek két oldalt.